siki ndili yata kapenyako shihini mwe mwachako ndi ndi yo ndi professor chiyapa ametubinga osiyose joseph aulay mc chupa TV, karibu ikaribuni katika chaneli yetu ambayo tunakuletea historia mbalimbali na hivi leo nakuletea historia ya mwanamuziki kongwe kabisa katika Bongo Flava katika muziki wa hip hop maarufu kama Profesa J. Kama utakuwa unafuatilia muziki wa Bongo basi utakuwa unafahamu vyema Profesa J. Ni msanii aliyevuma na nyimbo yake yanikusaidieje lakini pia Profesa Jay amechangia pakubwa sana muziki wa Bongo Flava. kusika Kota ulimwenguni na hayo na mengine mengi basi tegasikia hapa STV ili kufahamu kwa kina Professor Jay majina kamili pamoja na asili yake. Profesa ni jina la kisanii ila majina yake kamili ni Joseph Leonard Haule. Miaka kadhaa iliyopita Profesa J alikuwa mbunge wa mikumi. Profesa J alizaliwa mwaka 1975 tarehe tisa Desemba mkoani nchini Tanzania. Na Profesa J alielewa songea alipozaliwa. Baba yake Profesa J ajulikana kama Leonard Stephen Haule na aliaga dunia mnamo mwaka 2018 baada ya kuugua kwa muda mrefu. Muziki. Profesa J alianza safari ya muziki wake mwaka 20 ya akiwa chini ya bendi julikanayo kwa jina la Hadi Breaker Crew na wakati huo hakuwa akijiita profesa Jay bali alikuwa akijiita Negge J na mwaka 1995 walishinda kuwa kundi moja la hip hop nchini Tanzania Jay na Hadi Bresta Crew walitoa albamu ya kwanza mwaka wa mbili iliyoitwa Funga Kazi albamu hiyo inaaminika kwamba iese mapinduzi makubwa sana katika muziki wa hip nchini Tanzania lakini albamu hii yenye ujumbe mzito ina nyimbo kama vile chemsha bongo na mamsap ambapo ulitangia pakubwa mziki wa bongo kuwa zote na kupewa heshima lakini pia mnamo mwaka wa 1998 profeta J alikuwa akifanya kazi katika kampuni bar hotel kama Tigo na baadaye mwaka wa tano aliamua kuacha kazi baada ya kuona kuwa ana muda kufanya show zake kwani mwaka wa mbili alikuwa ametoa wimbo wake wa chemsha bongo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 Aswar and picture check the color of my skin. Not... Na kuachana na bendi nina mwaka wa 2011. Na muda mfupi baada ya hapo akatoa albamu yake ya kwanza iliyoitwa Machozi ya Chanadamu na hii ilivuma sana na ilimfanya tuzo ya mtunzi bora wa hip nchini Tanzania. Albamu hiyo ilikuwa na nyimbo kama vile ndio mzee mega makofi bongo dar esalamu ambazo zilikuwa umaarufu mkubwa sana kwa wakati huo mapinduzi asili ilikuwa ni albamu yake ya pili alitoa mwaka 2013 na ilimfanyia apate tuzo nyingine ya Kill Music Award kwa kuwa albamu bora ya hip kwa mwaka huo wa 2013 na nyimbo zilizo kwenye albamu hiyo zilikuwa zali la mentali, msinitenge na promoter anabipu lakini januari 2016 alitoa albamu yake ya tatu iliyokuwa kwa jina la josepho ambayo ilisababishwa na nyimbo zilizotolewa kabla ya albamu hiyo laimbo huo ulichaguliwa kuwa wimbo bora kwa Bongo Flava BBC na Radio One Awadi. Profesa J aliachea albamu kadhaa zilizofanya vizuri na kupitia hizo nyimbo, Profesa J alipata heshima kubwa sana Afrika nzima na nyimbo zake huwa ni za mauida na kupitia nyimbo zake wengi hupata mafunzo. Wasanii alioshirikiana naye kwenye Big kwa mkono mmoja mzito sana. Are on the talk too much. Man. Stay tuned ana na Mary JD katika wimbo wa usemao bongo darasa na nimeamini lakini MC Babu Ayubu katika wimbo wa ndio mzee Juma katika wimbo wa ndio mzee na Zali la mentali lakini Kiuchina katika wimbo wa tenge Inspector Haroza katika wimbo wa hakuna noma Simple eksi katika wimbo wa piga makofi na hakuna noma Joyce Kamilione kutoka nchini Uganda katika wimbo wa ndivyo sivyo Adili aka Hisabati katika wimbo wa tunawakilisha na Arapa msaidizi mafanikio na mwaka wa 2013 Profesa Jay alifungua saluni yake iliyoitwa Profesa Jay's Classic Baba Shop iliyoko msasani jini Dar es jirani na Ershipabu iliyomlipa sana na kwenye kipindi cha DJ Show cha DJ yake Radio 1 Professor Jay aliongelea mambo ya mafanikio wakielekea kitu kinachoonekana na kuleta tija kwa maendeleo aliongelea baadhi ya wasanii wengine ambao mafanikio yao ileta mafanikio kwa wengine ni kama vile Juma Nature na Lady mafanikio sio magari wala majumba bariki palichako kimesaidia nini kwenye jami. Profesa J aliwasa wasanii wenzake wana wadhara wa mashabiki kwani msanii hawezi kung'ara pasikuwa na mashabiki kwani mashabiki pamoja na wanahabari ndio hujenga na kuapo maarufu wasanii lakini J aliwahi kusema kwamba mashabiki upigania kuwashabikia na kuwasupport wasanii wao kwa hali na mali na sio kwamba wanawashobokea na hivyo wasanii wao waheshimu na kuwapenda mashabiki tarehe nne mwezi wa na kuna saba, aliwapa watu ujumbe wa kujiamini kwani ni silaha kubwa ya mafanikio katika maisha hivyo watu ajiepushe na uoga kwa ndio kubwa katika maisha siasa. Joseph Haule aliwania ubunge ndani ya maeneo ya mikumi chini ya chama cha Dema namo mwaka wa 1985 na alipata ushindi wa kwa mbunge na kuliongoza jimbo la mikumi kwa miaka mitano ila kwa mwaka wa 2020 alipoteza kile chake cha ubunge baada ya kugombea tena katika jimbo la mikumi na Dennis Lazaro wa chama cha Mapinduzi CCM na ndiye aliyachaguliwa kwa mbunge wa jimbo la mikumi baada ya kumpiku Joseph Haule kwa kuranya nyingi. Jose, J alipata tuzo mbalimbali kupitia muziki wake, ambapo ya kwanza ilikuwa tuzo ya Kili Music Wadi ya 2013, na ya pili ni BBC na Radio 1 awadi f 2016, na ya tatu ni Kili Music ya Wadi f kwa mara nyingine tena. Huko ya nne ni Pili Africa Music Wadi ya 2007, na ya tano ni MTV Africa Music Wadi ya 2008, na kwa mara nyingine tena kupata tuzo ya Kili Music Award ya 2009. Familia ya Joseph Haule ama Profesa J ana mke na mtoto mmoja, na mke wake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 kwa kupitia hip nchini Tanzania Professor J na mimi ripoti Safieli